До таких зустрічей Тоні готувалася як могла діставала старі, хоч і немодні, але дорогі класичні ще колишні туфлі, колишній класичний і тому вічний костюм, класичні і вічні блузки, підмальовувала обличчя, щоб здавалося, що у неї все чіки. Малюшку ці жалюгідні спроби триматися, хоч трошки вище планки бідності, обдурити не могли. Вона з доброти своєї щоразу привозила з Німеччини подарунки для подруги, блузку, светр, куртку для Дмитрика. Щоб хоч трохи осучаснити оті класично-вічні варіанти, та навіть її щедра душа не могла заповнити усі чорні діри, які то тут, то там проривалися у сімейному бюджеті і просили латок. Ніхто з людей, які сиділи під стінами коридору поліклініки і чекали черги, не міг подумати, що у цієї цілком благополучної на вигляд жінки є, чи можуть виникнути якісь проблеми. Вона була понад ними – вони ці чортові негаразди, про які стало модно голосити з трибун, просто губилися, не досягаючи рівня її каблучків – акуратних, невисоких, класично вічних, таких, які носили роки вісім тому, до негараздову епоху. «Антоанетто Адуардівно!» – цей голос знайомий, занадто знайомий, змусив обернутися. Власне, спочатку зупинитися, а потім обернутися. Обернутися назад у минуле. «Це ти, Ането. Я дивлюся й думаю». «Ти чи не ти? Потім бачу – ти. Потім дивлюся – не ти». Тоня слухала ці запутані слова і вдивлялася в обличчя людини, що їх вимовляла. Обличчя знайоме, дуже знайоме. Майже рідне і водночас чуже. Аж вороже. «А ти майже не змінилася за ці роки. Скільки ж ми не бачилися? Десять років. Дванадцять?» «Послухайте, пане Роговський, тут не місце для спогадів. Так, це я. Ви мене опізнали». І це все, чим я вам можу бути корисна. Даруйте, але на мене чекають пацієнти. Антуанетта повернулася, особливо пильно стежачи за тим, щоб тримати голову високо, спину рівну, ноги за третьою позицією і подалася до дверей із цифрою 37. Відімкнула власним ключем, зачинила немов, заховалася, підгородилася від ружих очей, підійшла до вікна, вхопила свіжого повітря. Їй би зараз не повітря, брому чи валеріанки, або хоч води. Роговський. Олексій Роговський – власною персоною. Персоною нон-грата в їхній родині, навіть у їхньому місті. Цікаво, чи давно він з'явився у Тернополі. Випадкова зустріч із матір'ю власного сина просто в коридорі поліклініки. Цікаво. Який дідько його сюди приніс? Шукав її? А вже ж. Захворів? А нехай би й так. Тоня ніколи не зичила людям зла, хвороби, та з Роговським випадок був особливий. Надто вже уївся він у печінки, надто глибокої рани завдав тоді, півтора десятка літ тому, молоді, незагартовані іще душі. Хапала ротом, немов риба повітря, гаряча, серпневе, з виразним запахом і навіть присмаком вихлопних газів із розплавленого асфальту. Сподівалася отримати бодай ковток свіжості, щоб перебити присмак сліз, що вже підступали. Плакати? На роботі? При людях? Через чоловіка, який образив тебе так давно? що не варто й згадувати. Так, саме плакати й хотілося зараз, Тоні. Саме плакати, не просто плакати, ридати. За своїм знівеченим життям, за юністю, за надією на сильне надійне чоловіче плече поруч. За сина, що ріс без батьківської ласки. За непереборну відразу до чоловіків. За свій страх знову заходити в якісь стосунки із цією небезпечною хижою породою людей, що ходить у штанах. За страх знову бути зрадженою. Непокинутою, ні, саме зрадженою. За цим варто було плакати, та не зараз, і не тут. Розклеюватися на роботі вона собі ніколи не дозволяла. Та побути на самоті, заспокоїтися, віддихатися, обміркувати – неждану зустріч їй не дали. Двері прочинилися, і не встигла господиня кабінету обуритися, як Валентина вже розтібала гудзики її халата. «Швидко, Анеточко, швиденько! Знімай халат, бери тонометр, шприц! Що серцеве, і поїхали!» «Куди, Валюшо? Та зачекай хвилинку, взуй інші туфлі!» «Ніколи! Ніколи! Побігли! Йому погано!» «Кому? Йому, Анетко, Маркові!» «Якому? Маркіянові!» Антуанетта перестала ставити запитання. Вона чудово пам'ятала той вечір у Гамлета стіл на п'ятьох чоловіка із пронизливо синіми очима, такими добрими і світлими, що не запам'ятати його було неможливо. Свою ніяковість, розгубленість. Що з ним, Валюшо? Серце. До чого ж ти полетіла до мене? Швидку потрібно викликати. Чим ж я йому допоможу?